Козаки гетьмана збилися з дороги. Нічна заметіль та вранішній снігопад так усе прикрили сніговою ковдрою, що вони звернули в бік і опинилися біля великих будищ. Гетьманці отоборилися недалеко від байраку Жуків Ріг. Це були так звані затягові війська, тобто найманці, з яких почав формувати полк ще Старий Хмельницький. Переважно серби. Перед ними було дуже просте завдання з'явитися несподівано перед Полтавою, щоб заскочити пушкаря. На чолі полку стояли полковники Іван Сербен та Іван Богун. Виговський кілька разів намагався завести переговори з пушкарем, запрошував його до себе в Чигирин, пушкарничов. Він уже мав відомості від запорізьких послів, що цар вимагає нової козацької ради для вибору гетьмана. Цар ніби й тримав сторону Виговського, проте й Пушкареві надавав грамоту, в якій дякував за вірну службу та обіцяв на новій раді встановити порядок. Отримавши поміч із Запоріжжя, Пушкар і зовсім перестав боятися гетьмана і відкрито бунтував проти нього. Гетьман вислав на нього полк. Знищити ворогів вони наказу прямого не мали, лише в тому разі, коли Полтава чинитиме опір. Богун мав переконати пушкаря схилитися перед гетьманом та відпустити запорозців. си сіли собі готувати обід, Богун-Сербен та інші старшини від'їхали, щоби вивчити подальший шлях до Полтави. Тим часом ми наблизилися. Полтавці добре знали тутешні місця і провели запорожців ледь помітними стежками просто до гетьманців. Ми, наче з граї вовків, оточили непроханих гостей. Вартові впали від стріл та ножів запорожців. Ми підкралися. Зберегли повну тишу, щоб ні сніг не рипнув, ні шабля не дзенькнула. Погляньте, обідають сучі діти, пахне каша. А тут і ми на обід, на кров'янку, прошепотів на вухо біда. Барабаш дав знак, і ми пішли вперед. Перевалилися через кочу в ріснів і почали спускатися в долину. Серби побачили нас, посхоплювалися, багато з них навіть не встигли ложки поховати, як їх накрив перший залп запорозьких самопалів. Ми швидко бігли, стріляючи і кладучи на білий сніг ворога немилосердними кулями. Звуки пальби рознеслися долиною. Богун тут же почув їх і зрозумів, що сталося. Не чекаючи німиті, він погнав коня назад. Я й сам підстрелив одного козака, цілив у серце, та на бігу стріляти незручно. Він набивав свій мушкет, як я вистрелив і влучив йому в бік. Козак упав, застогнав від пекучої рани, я призупинив хід, встав на одне коліно, швидко перезарядив. Оббачить мене били запорожці, стріляли так густо, що затяжці вже вкрили своїми тілами цілу долину. Вони гукали щось, збилися в купу, стріляли по одинці. Мені вдалося стрельнути ще раз і знову влучно. Цього разу впав високий Затяжець куля влучила в груди. Я пришвидшив біг. Закинув мушкета за плечі, а сам вихопив шаблю й ножа. З диким криком кинувся на ворогів. З розгону я врізався в їхній сяк так побудований стрій, зваливши зразу двох із них. Поруч мене були мої побратими, прикривали збоку. Ми рубалися страшно, лізли сліпо на ворога з дикими криками. Наше іство було спрагле крові, чорна душа хотіла пити. Вороги відступали, бачачи нашу завзятість та дику людь. А ми все лізли на їх шаблі, самі рубаючи й колючи, розкидаючи по червоному від крові снігу трупи. Силами запорожців та полтавців – Оборона гетьманців була зім'ята дуже швидко. Натиск був такий блискавичний, що вони не встигли як слід стати до оборони. Вийшло так, що мали заскочити ворога вони, а тут заскочили їх. Гетьманці зумілися так згрупуватися, обороняючись з усіх сил. Я бився з молодим, але затятим козаком, Мене вже почала злити його впертість, завзятість в очах, та й шаблю хлопець знав, як тримати. Прийшло пригадувати всю науку фехтування, яку пройшов удома, а потім на Січі. Я зробив фальшивий випад, хлопець купився на нього, у ту ж мить я підскочив збоку і полоснув його кинджалом. Хотів по шиї, та вийшло по щоці. Козак скрикнув Мені вдалося скористатися його замішанням, і я рубанув шаблею по плечі. Рани були криваві, болючі та несмертельні. Хлопець усе ще стояв на ногах, та до оборони вже готовий не був. Шабля випала з його рук. Він, скривившись від болю, важко дихаючи дивився на мене. Я підходив. Хлопець оглянувся навколо, та допомоги просити не було, звідки всіх його товаришів відтіснили, і ми лишилися наодинці. Послухай, брате, не вбивай. Я ж хрещений, православний. Не бери гріха на душу. І я тобі колись у пригоді стану, почав проситися він. Ти ж сюди за чим прийшов? Чи не для того, щоб вбити мене? Послали, то я й пішов, така служба. Я ж не татарин, не ляг. Помилуй, брачку, вік молитися за тебе буду. Я посміхнувся. Мені подобалося, коли мене просять, благають. Ставай на коліна, щеня. На коліна, скомандував я. Він якусь мить ще дивився на мене, тоді витерся закривавленою рукою, ще більше розмазуючи кров по лиці. Він став навколішки. А тепер складай руки, благай пощадищення, молися, і, можливо, я тебе помилую. Звичайно, в мене не було до нього жалості. Хотів лише, щоб він закінчив своє життя на колінах, не як козак. І коли він благатиме мене, заливаючи слізьми, та давлячись власними соплями, я переріжу йому горлянку від вуха до вуха. Та хлопець був не такий. Він став навколішки лише для того, щоб приспати мою пильність, а тоді раптом дістав ножа з чобота і кинувся на мене. Я встиг зреагувати, відбив його удар, натомість вдарив сам. Мій ніж вліз йому в живіт по саморучку. Хлопець опустив очі, дивлячись на те, як кров хлюпала з живота. Я ще кілька разів прокрутив ніж у рані, а тоді кинув жертву на сніг конати. Ішов до своїх двох друзів, які дорізали поранених. Чув себе Марсом, кривавим богом війни. Закривавлені ворожою кров'ю руки й шабля Давали мені повід так думати Та я помилявся Мені до Марса, як барана до тура. Поруч мене прилетів вершник, збиваючи мене з ніг Я впав лицем у сніг Прогарчав із досади, швидко встав Раптом перед собою побачив Богуна! Він увірвався на поле бою, зіскочив із свідла і побіг у саму гущовину сутички, по дорозі розкидаючи січовиків. «Досить!» – кричав він, стріляючи з пістолів у гуру. Крик його був справді голосний.